Romanul Adolescentului Miop Pita 24 Ai o ambiție de politică, de parvenit. Tu trebuia să-ți cultivi patima, să-i dai un sens metafizic, să-o proiectezi un fundal cu proporții și sugestii cosmice. Cum vezi, încearc să-ți dau prin cuvinte mari impresia pe care o simt eu când vorbesc despre ambiție. Te-aș fi voit prometeic. Tu nu ești putut să fii niciun un rastiniac. Eu trebuie să ajung. Nelinștile tale metafizice m-aș împiedicat să progresez real, politic. Dacă poate mai autentică orice progresie e inutil, niciodată nu o vei mulțumi. Ambiția ca și gloria te întărește și te chemie cu cât le urci culmile. Adevărul acesta e genant de banal. Orice satisfacție pe care o vei câștiga îți va scurma pofte îndoite. Eu cred că numai lipsindu-te de un lucru ajungi să-l stăpânești și să-l gusti. Un paradox pe tine au început a te bate vânturi mistice. Sunt la mod acum. Te tine ce înțelegi despre misticism? Femeile și societățile feminizate au avut întotdeauna nevoie de un reconfortant teosofic. Surogatele pe care le cunoașteți voi, intelectualii și mondenii, sunt tot atât de puțin mistice cum sunt științifice broșurile de trei franci ale abatelui Moro. O ironie? Nu. O punere la punct. Misticismul meu nu e o influență livrescă, nici o maimuțărală snobă. E o experiență etică. În curând, mai ajunge poate chiar o experiență religioasă, deși noi suntem generația ursită să căutăm pe Dumnezeu. Cei dinaintea noastră? L-au pierdut, absurd și stupid, fără torturi, ce fără crize. Eu cred că li s-a luat Dumnezeul ca să poată lucra mai comod în mediocritatea lor. Polemizez, nu? Mă plâng că tu dintr-o generație care ancorează orice acțiune și orice valoare într-un plan transcendent, actualizez o ambiție trecută. Eu sunt dus de voința mea. Ar și multe de asupra voinței tale. Oricum, ai fi însă te depresor celorlalți. Observanța doctrina a divinității, nu? Acum mai dreptate, cred că patimile masculine sunt merite sfărinței, iar eu sufăr mult, aceasta iarăși s o spun. În acea iarnă, Petre a cunoscut o studentă de la arhitectură. Ceea ce trebuia să se întâmple, s-a întâmplat. S-a făcut tot timpul împreună. Eu înțelegeam și tăceam. Într-o noapte, Petre m-a vizitat neliniștit și-a bătut. Știi ce se petece cu mine? Sufăr o criză de adolescentism. Îmi place o fată. Iar în loc să o seduc, m-am îndrăgostit de ea. E cel mai impropriu mijloc de a nu apropia. Sunt stupid, iremediabil stupid. Am ajuns să-mi fie teamă. O iubesc. E revoltător, nu? Nu. Pregheri în adâncul ochilor. tu îmi vorbești ciudat și apoi te contrazici cu principiile tale. Principiile mele nu sunt împotriva dragostei, ci împotriva anulării, a idiotizării și prin dragoste. Știi ce îmi spune asta, toamnă? Că tine e să ai un timp primești Că nu sunt mântuiți decât nebunii. Exagerez formula. Eu am spus numai că tineretul e ispitită de mediocritatea sentimentală și cerebrală, de iluzia unei fericiști comode. Și am mai spus că numai o hotărâre nebunească, adică realizată de-a lungul a orică poate să o mântuie. Criza tinereții nu poate fi depășită decât ajutată de o patimă, de o nebunie. Iată ce am înțeles eu atunci. Ai păi avut de eu fiind că am să cad, că am să mă nec dacă nu sugrum dragostea. De ce s-o grum? Pentru că e stupidă, pentru că m-am să ajung. O iubesc într-atât încât am cerut-o o casnicie Sunt aproape nebun. Are să treacă, nu? Totul trece. Eu sunt obsedat de refrenul acesta. Încearcă să-ți l în creier, în suflet, în glisare. O iubesc, o iubesc, nu mai ți să spun. Trebuie să spun. Știu că e umilitor, știu că e stupid, dar nu mai mă pot stăpâni. O iubesc ca un adolescent. Înțelegi nebunia faptului mele când am cerut-o de soție? Am vrut să fug. Nu se poate, mai am examene, sunt un mediob, sunt lipsit de voință, sunt un rob. Petre se tânguia. Cum aș fi putut ajuta? Îl mângâiam cu ochi. Mă interesa nu ca prieten, încordarea curuntă dintre cele două patii. Nu știam dacă va birui ambiția sau dragostea. Mă gândeam că dacă ar fi stăpunit acel sens metafizic de care-i vorbisem, ambiția lui Petre ar fi biruit, deși de-a lungul unei dureri învecite. Dacă v-a să rămână nebun până la capăt, Petre își va depăși criza tineriți. Și va realiza atât cât îi va îngădi esența inferioară a patii mei. Poate Petre crede în fericire. Atunci va ajunge un soț nenorocos. Un tânăr nu trebuie să creadă în fericire. Năzuințele lui ar curta atunci o tragică și austeră sobrietate. Dar e atât de dureros și greu să nu crezi în fericire. Pentru cei mulți, fericire ajunge chiar un sens trat existenței. Poate mai rău pentru ei. Fericirea nu poate fi cunoscută, valorificată și stăpânită decât după ce te îndoi de ea. Nu pesimist, ci luciditate, calm, voință eroică, adică masculină și ascetică. Acesta l-am scris în jurnal după despărțirea de Petre. Criza lui nu s a apropiat sfârșitul. Eu m-am depărtat chiar de prieteni. Petre nu mi-a mărturisit nimic. Sferea luptând. Își știa înfrângerea. Eu îmi urmam drumul amar, necunoscut de nimeni. Bărmeam în suflet semne de răfuieri sângeroase. Nu mi-era teamă. Zi și noapte munceam călindu-mă. Toate acestea sunt pregătiți, îmi spuneam. Va trebui să se împlinească și faptul. 20. Personațiile judecă autorul A treia zi de Crăciun ne-am adunat cantoțeanii la fănică. Pentru noi sărbătoarea aceasta e ciudată și necesară. În acele două ceasuri, cât rămâne împreună, viețuim din nou liceul. Invitația lifonică sunt colegii nedespărțiți în ultimele clase. După amiază seara și noaptea Sfântului Ștefan, stăpânesc stranea însușire de a ne face să uităm tot ce ne-au dăluit anii și de a ne făcuti iarăși colegi de liceu și personajii din romanul adolescentului Miop. Grupul nostru, compact înainte de bacalaureat, a fost rupt la universitate. Ne-am risetit și ne-am legat de alte grupuri. Înlălțuirea de suflete străină poate întristată prietenii vechi, dar nu putea fi îndepărtată. Simțeam fiecare chemarea de-a pătrunde mai departe din necunoscut în necunoscut, de-a începe cu ei vieți noi, de-a ne descăta sau suferi, de-a ne rupe iarăși și a ne încadra mai sus sau mai jos, în altă parte. Dar ziua Sfântului Ștefan rămânea vechii familiei. Eram încă prea tineri ca să ne întristăm că toți acei ani au trecut că sunt acum amintiri. Ne strigam cu porecle din luceu, reconstituiam scenele dureroase zâmbind. Tot ce fusese spaimă, suferință, melancolie, ne acum. Încerca să-l în fiecare, necunoscuțelor celorlalți o maturizare sentimentală. Gândul era reconfortant. După ce o perioadă e depășită, durerile și neliniștile sunt uitate. Dar dacă înspărăsc alte dureri și alte neliniști, mai nemiroase, mai amare. Cei din timp veniți au fost Jean Victor, Robert și Michael. Jean Victor ajunsese actor la al doilea teatru din oraș. Era înscris la facultatea de litere, dar nu știe decât două examene pe an. A văzut să fie izbândă în teatru pentru că avea obrazi albi de adolescent, era incult, prezumțios și drăgălaș. Robert era singurul pe care nu l-aș fi lăsat să iasă din liceu. Se socotea încă geniu înțeles, așa cum îi insinuasem eu, răutăcios cu mulți ani în urmă. Și crease un personaj și îl știa să joace în toate de prevăzute și neprevăzute. Robert se ignora până la absolut. El credea că toți ceilalți îl invidiază. să se neînțeles și persecutat, își altăzise o figură disprețuitoare, osul distanți, gură drăcească, glasul de scenă. Robert nu putea rosti cel mai neînsemnat cuvânt fără gest teatral. Când râdea, așa ducea buzele ca la un râs amar de dramă. Povestea întotdeauna cu glas de bariton cald, în timp ce glasul lui era de tenor lipsit de volum. Se atingea încă de neputința de a lucra din piscina femeilor. micu, mă distrug femeile. O sta flatat cu lui de fată pudrat cu buze că în fiecare săptămână le schimb. Ce vrei mamă dulce la teatru? Și-aș vrea să scriu o dramă. N-am timp. Uite câte chei am în buzunar. Am și cartonier și am de lucru. Îți freca fruntea îngustă, albă, încrețită de spâncenele ridicate interrogativ. Oricât de răutăcios s a fi purtat prietenii cu el, Robert nu uita să vina de câte ori era chemat. Prietenii lui cei noi, îngânfați și invidioși elevi de conservatori, actori bețivi și blazați, îi aminteau la răstimpuri nostalgia vechilor prieteni cu mult bun simț și multă verbă. Robert, deși se înălța în medul de maras și mediocritate, înviorat numai de invidie, nu se putea lipsi definitiv de grupul colegilor de liceu. evolua evoluase lent și sigur. Nu avea niciun păcat, nicio o neliniște, nici ambiție, nici o însușire de seamă. Era înalt cu o față de copil serios și reci. Învăța se întotdeauna bine. Citea ultimele cărți și le judeca cu creier propriu. Citea o lună înainte de examen. Urma firește dreptul. Se mărturisea burghez liniștit și mediocru. Își propuse să, să guste puțin din toate. Prezenta ceaiurile, balurile, premierele cinematografice, cursele. Era bogat, dar nu poza în snob, nici în Don nici în Sportsman. Nu fuma, nu bea. Între prieteni își îngărdea să piardă până la o de lei la șmen de Fer. Era întotdeauna impecabil îmbrăcat. Citea trei ziare zilnic și două reviste mari lunar în pe ce cu o pungă de fondante alături. Nu invidia pe niciun prieten, dar îi judeca cu cel mai ader bun simț, cu un neașteptat spirit critic. Și judecata îi o mărturisea pe față. Nu îl stânjenea nimic. Își purta prețuțin de-n la lui de tânăr fără păcate și fără ambiții. Entuziasmul lui se înălța până la în afirmația netă, e foarte bine, atât. Nu s-a înflăgărat niciodată, iar revolta și-o printr-o înjurătură scurtă și reținută. Presuirea vieții se pentru el la câțiva prieteni și la o femeie feme Disăptămânal amanta în gastoniera închiliată împreună cu Robert. Răspundea plictisit la telefon când doamna sau dozuia îl de vorbă, cerându-i o nouă întâlnire sau invitându-l la un bal. La primită îmi mai mult, pentru că mi-i schimba. Se adunau aproape în fiecare după amiază în cu sofa și catefon. cu cutii cu bomboane, beau cafele și comentau articolul lui Trăznea, rolele lui. Robert, poemele prietenului blond, viciile păcatele, cancanurile, de orașului și Ceara ieșeau împreună la spectacole. Pe Mihail nu l-am înțeles. Spiritul critic îl echilibra spre eleganța trupului tineri ce așa era o de fericire. Totuși, el nu muncea, nu urmărea niciun fel, nu aștepta nicio bucurie. Dacă și fi murit în 10 zile sau 90 de ani, nu s-ar fi spărat, totul era indiferent. Căuta să petreacă treacă numai cât mai comod, să nu se consume, nici să nu se neliniștească. Îi dețea încă ceva și a fi fost un organism armonios și viu, poate acel prea plin care dă sens activității și ritm dinamic vieții. S-a adunat curând tot grupul, Radu, Dinu, Petre, Noșuna, prietenul meu și altcânta. Erau toți interventați de revelația pe care le făcusem, publicarea capitolului de amintiri asupra muzei din romanul adolescentului meu. Protestau și comentau. Nu trebuia să pui numele adevărate, se revoltă Noșuna, în casătorul a se realizau producțiile dramatice ale muzei. De ce? Odată ce am creat un personajul, nu l-am transfigurat prin imaginația și voința mea și mai ales nu i-am dat un rol însemnat și l-am lăsat să spună două cuvinte și să dispară, îi pot lăsa numele din viață. Eu e jenant pentru el. rog, cartea mea e un roman și o culegere de amintiri. Dacă nu m-am jenat eu personajul romanului autobiografic să mă întâlnesc atâtea indiscreții de adolescent, de ce să se genereze personajile secundare? E o simplă cronică toate capitolele care îi trivesc. Puteți totuși să le schimb numele? Era atât de greu? Foarte greu. În numele personajul era liber să primească voința autorului. Aceasta ar fi dăunat cărții care e înainte de toate sinceră și mai ales disciplinată. Am vrut să oglindesc efectiv adolescența, cât am putut surprinde cu mijloacele mele firește. Numele îmi mirau călăuză inconștientă. Fenomenul e a nevoie de înțeles. Numele mirau mijloacele de control. Nu lăsau imaginația ca adauge. Și cu toate acestea mai ai făcut să spun o sumă de cuvinte pe care știu precis că nu le-am rostit. Se potrivi Dinu. A lăsat, deci, imaginația să nu crede. Cuvintele nu le-ai spus, dar numai tu le puteai spune. Păstrându-ți numele de nou, eu te aveam precizat în minte așa cum este ele. Te Pe să vorbești cum vrei tu. Nu mă interesează dacă ai rostit sau nu cu tare propoziție și față, dacă ți-am surprins de resursul lăundric. Dacă am spus, apoi orice frază pe care te las să o spui, tu o puteai, trebuia chiar să o spui în aceeași împrejurare. Începur atunci adevărate polemici. Nu aveam cu mine decât pe prietenul nou. Toate acestea nu au nicio însemnă Păcatele romanului pe care l-am citit în manuscris sunt altele. Nu vi le spun pentru că ne-am depărtat prea mult. De altfel, dacă se va tipări vreodată, o să avem privilegi să revenim. Pe mine mă bucură chiar că ne-a pus numele atât de transparente. Cititorii se vor știa astfel la apariția romanului asupra noastră. Noi suntem de acum personaje. Ori, între personaje și realitate există deosebit și încă multe. Autorul a căzut singur în cursa pe care ne o nouă. Nu ne-a modificat, dar a ales trăsături care i-au plăcut din sursețele noastre, așadar, nici nu ne-a creat. Dar nici nu ne-a zugrăvit Fidel. Va da la apariție o sumă de neplăceri." Cetitorii îi vor scrie. Îl pe X pentru că, după amănânțele spuse de dumneata, l-am citit, dar nu e așa în realitate. Nu ești un observator bun." Cetitorul nu se va putea plânge," răspundeam eu, pentru că fiecare are dreptul să vadă altfel pe un personaj. Mai mult, amintește și ce-am spus asupra personajilor secundare." Că îi las să dea o replică sau să ajute un fapt și apoi îi părăsesc fără să comunic lectorului ce s mai deprecut cu ei. Așadar, eu mă pot apăra. Personajul X nu seamănă cu cel care trăiește și el cunoaște mâna pentru că nu l-am zugrăvit complet. Aceasta e o lacună fundamentală a romanului, observă Petre, nu cred. Mai întâi, zugrăvirea pe larg și istoricul fiecărui tip era absurdă într-un jurnal. După câte se înțelege acest caiet, menit publicității și autorul elev de liceu, adună într material pentru un roman al adolescentului Miop, pe care nu-l va scrie de altfel niciodată. E complicat. Cititorul are nevoie de preciziune. Precizia completă e trucată, e construită și îi lasă impresia de tabelă anatomică. Romanul trebuie să fie înainte de toate viu. În viață nu toate lucrurile sunt precise. Te cunoști pe tine, cunoști într-un anumit sens și grad, Pe cei câțiva de juruți, mai departe sunt zece inchi cu care te întâlnești mai rar, al căror trecut nu-l cunoști și nu te interesează. De ce să schimbă o în roman? De ce să prezint pe fiecare personajul când nu întotdeauna îl cunosc și mai ales când nu întotdeauna mă interesează? Atunci evită asemenea personajii secundare, adună replicile pe care trebuie să le dea într-un singur personaj pe care să-l prezint și să-l urmărești până la capăt. Aceasta o socotez cu un păcat al romanului, mai ales scris sub formă de confesiune. În viață realizez un fapt alături de un prieten și de 10 necunoscuți. Cum aș putea înlătura acei 10 necunoscuți sau superficial cunoscuți în roman? Cum aș putea afirma că acel fapt realizat de 12 oameni a fost făcut de doi? Mint atunci viața și lasă cei 10 obscur să vorbească și să făbțuiască în moie După aceea îi părăsesc. Nu mă mai interesează. contenu acțiunea cu cele două personaje principale. Dacă ajung într-o împrejurare cu alte personaje secundare, nu le evit. Le lasă și închidească rolul fmr și apoi le uit. scant. Romanul poate părea bizar, divergent, centrifug. Sfârșit, ultima pagină, cititorul va fi nemulțumit. Ar dori să știe ce s-a petrecut cu ceilalți. Dacă romanul i-e vorbit prietenul meu, cititorul nu poate să aibă asemenea doruri, pentru că celelalte personaje nu-l interesează. Să lăsăm discuția aceasta, întrerupse Robert. Eu vreau să-l întreb altceva către mine. Cum mai ai conceput? tot așa cum este în realitate. Pe tine n-am vrut să te puți. Ești un exemplar perfect de ratat al sexului. Nu zâmbi, nu glumesc și nici nu polemizez cu un personaj. Eu am înțeles de mult de când te-am convins că ești un geniu, ca acelei acelei de spețe de mascul, manche, care se bucură de admirația masei și a femeilor. De aceea am și soțin să te faci actor. În fond, mi-ești drag pentru că mi-ești prieten. Nu te poți feri pe alt plan. Ca reprezentant, ca tip de mascul pozor, de ceea ce urăsc eu în tine, nu ești tu prieten al meu, ci sensul valorilor pe care le proclam și le răspundești tu. Un simplu Robert nu poate fi i primești jos. Dar el pervertește conștiința celorlalți. El lasă să creadă că acesta e masculul, fals și stupid. Tu aparții specte fericite a pseudo -masculilor, actorii de mâna a doua, poeții sentimentali, snobi, femeiații, don Joani. De aceea n-au vrut să te schimb și te-am lăsat aici, în primul roman și în toate celelalte pe care le păscrie. E un ciclu? Nu știu. Dar un anumit material adunat din experiențe nu poate fi folosit decât pentru romane. Viața e lungă, iar experiențele nesfârșite. Nu numai experiențele mele, ci ale prietenilor, dușmanilor, profesorilor. Personajul câtorva voi fi eu, apoi pot avece alte personaje principale. Radu, Petru, Mișca, profesorul de logică. Totuși pe mine nu mă cunoști. Și-mi faci cel mai mare rău sunt mi numele deja Victor Robert. Numele e prea frumos. Iar pe tine te cunoști, te intuiesc și te anticip chiar. Un suflet e mai complicat decât formulele tale. Nu mă interesează complicațiile atâta timp cât nu dau naștere la criză. Nu mă interesează ce câțiva germeni atenți de bun simț, de seriozitate, de luciditate care zac în sclătul tău. Se mulțumesc să se atrofieze an după an. De unde știi tu ce se petrece în sclătul meu? Tu mi le spui. Tu îți destăinuiești slăbiciunile Duhului. Când îmi spui oftând că te distrug femeile și îmi spui, mamă, dragă, eu sunt edificat de evoluția ta Și dacă totuși mai există și altceva? Acel altceva nu mă interesează. Toți voim să ajungem oameni mari. Nu e nevoie să mai spun... La fiecare personaj, acest personaj, vrea să ajungă om mare. Mă mulțumesc să arăt prizele, neliniștile, înfrângerile și biruințele dezvoltate în sufletele câtorva. de această voință. În tine nu mă interesează nostalgiile de mai bine, ci esența inferioară a spiritualității tale, gândurile tale de prezunțios, adorabil și alintat de femei. Un adevărat discurs? Nu. O precizare pentru tine și pentru cititorii romanului. Am scris o prefață în care să mă o parte din ideile la care am ajuns. Au început atunci inevitabilele glume și indiscreții. Fiecare voia să știe cum îl concep pe el. Pe Dinu îl arăt așa cum e și în viață. Peste tot trece fără să lase urme. Dinu ia celului lui un ratat precoce. Nu îl înginuiesc că nu mai citește, ci că nu îl mai preocupă. Spiritualitatea nu mai e curios de o enigmă, de o problemă, de o cercetare, de o soluție, de o experiență. Dinu a ajuns inert ca și Robert, dar nu alt sens. Compromite sexul, nu are încă nici meritul dogmanesc. Dinu nu se duce să se lasă sedus. Nu atacă decât după ce are convingerea că e plăcut, dorit și așteptat. Dinu nu e nici cel puțin un simplu instrument sexual. E indiferent de a care a atenuatizat ca spirit. Apără-te personajul infam, glumiră ceilalți. Dinu fuma și zândea. Ceea ce mi se pare nestăit la tine e morga, aerul de blazat, de om consumat, de cunoscător al tuturor voluptăților. Tu care experimentezi de-abia câțiva ani. Duduile te socotești interesant și superior, pentru că fumezi, taci, ai ochi frumoși, cu cearcăne, aceasta-i primești Și tu compromiți virilitatea, noțiunea bărbatului, complet și vast. Circulând prin saloane, obișnuit publicul să-ți socotească masca plictisită de viață, drept expresia masculului resemnat. Dragă, tu vorbești ca și cum nu mai cunoaște mai bine decât mă cunosc. Firește, aceasta e mântuirea voastră, că nu vă cunoaște lumea. Ai dreptate, dar nu în sensul pe care vrei vei. Lumea care te admira nu te cunoaște. Celelalți care au conștiința a au experiențe, au sens, au valori, au născuințe, au și intuiția Duhului autentic și viu. Pentru tine nimic nu e autentic spiritual. Ceea ce lui prin saloane. ai împrumutat de la artiști de cinema, le-ai împrumutat și gesturile, hainele le împrumuți de la croitorii paisieni, nimic nu e al tău, crea de tine de voința ta neciuoche, nici bani, nici, nici tinerețe, totul ce dat. Duhul tău, dacă ar o viață subterană, s-ar străda printr -o a privirilor, printr-o întrebare, printr-o carte citită. Nimic din toate acestea la tine. Și totuși, nu-mi mai puțin un prieten drag și scump. A venit apoi masa cu belșug de din. Discuția s-a împărțit iarăși. Ne revedeam din Crăciun în Crăciun, din casa a 5 de liceu, când ne adunaserăm pentru întâia oară. Am rămas fericiți până în zori. 21. moarte. La adunarea din martie, președintele a vestit că donația e primeșbită din piscina prefectului care vrea orice tip să-i se cumpere casa pentru cămin. Bătrânul e nediniștit, el obosit, plictisit, deprimat. De câteva luni e tot bolnav. Fostul vicepreședinte zace din teamnă de stizie. Așteaptă Paștele ca să plece la munte. Vicepreședintele primului comitet era singurul care putea fi de ajutor în chestiunea donației. După câteva zile am citit veștea în ziare. vicepreședintele murise. După amiază caldă, dueros de caldă, curtea împrejmită cu liviac înflunzit se case sub flamurile cernite. Ne-am adunat toți lângă președinte, palid, nervos, stăpânindu și nevoie frigurile. Aveam toți zâmbete triste și ochi ispitiți de cer. Cerul era aproape albastru, străbătut de un nostalgici. Din spre tufele de liviac se-i scauz de stup. Strada era lungă, pietruită, cu trotoare în Vănuiam pe undeva alcăm înfloriți și grădin cu răsaduri de flori, cu brazi răsturnate, negre, proaste. Ajungea în curtea tovarășului mort zâmzetul orașului cu parcuri, cu fabrici, cu bulevardă și vânt, blând, adia, mirasmă de primăvară pustie. L-am văzut purtate pe umeri întânguiri. Am văzut și coroana cercului, copanglică albă, cu un rând trist ca o chemare. Prietenul meu îmi ținea brațul drept, mișca brațul stâng. S-au înfrigurat amândoi. Pe drum la venire, prietenul mi-a povestit despărsirea de doamna lui. Avea ochii plânși și sufletul sfărâmat. Plângea pe stradă strânzând în pumn batista albă. mai Dumnezeu mă poate scăpa. Numai Dumnezeu mă poate scăpa. Cum să-l mângâi? Taceam În curtea cu prieten triști, am întâlnit ochii înspământați ai nișcăi. Iar am preferit. Nișca a venit lângă mine și a rămas tot timpul cu brațul strâns de brațul meu. Cum aș fi putut mângâia durerea nișcăi pe care o înțelegeam? Prietenul meu îmi apucase iar brațul. Murmură cu Batista pe buze. Numai Dumnezeu are să mă scape. Numai Dumnezeu. Nișca era neliniștită, De ce plânge? Își amintește de sora lui, o soră mică. A murit? Străzile erau iarăși înguste. Convoiul se risipea, din curte și se înățau plopi. La fereștre bănuiam ochi curioși și întristați de vârsta prietenului mort. E adevărat că pleci în Italia, da, nișca, în patru zile. Și cât stai? Până la jumătatea lui mai. Ia-mă și pe mine." De ce m am fiorat? strigătul nișcăi?" Pe și de drum cerneț ne-au privit mirați. Prietenul meu a încetat să asculte. Nu se poate mișca și Nu merg singur." A tăcut iar până la cimitir. Păcerile niște nu sunt reculegeri, ci disperări mute." Nu mai încearcă să semnă alții iar deasupra. Eu îi spuneam, Mișca, mi i să nu te lași niciodată în frântă. Tu, în fața unui obstacol pe care nu îl poți trece, te mărturisești zdrobită. Nu răspundea. Prietenul meu îmi lăsase brațul. Am să plec și eu. De ce nu spui pleacă? Pare să-ți pare rău că ne despărțim? Nu. Noi suntem chiar aici despărțiți. Monologul tău, singurul care mă interesează, mi-l poți împărtăși? Mai cald și mai prelung, prin scris. Am să sufăr mult departe. Tu înțelegi ceea ce are să-mi lipsească mie acolo. Eu eram ispitit să mă gândesc la acea din tisedință de cor, în mansardă, la vicepreședintele adică mort. Amintirile nu mă întristau. Mă apăteau, mă oboseau trupește, le izgoneam. O nouă primăvară, plătări, muncă, tinerițe, felin. nu am niciun motiv să fiu trist. Soarele mă întâlzește, munții mă așteaptă, drumul de fier e proaspăt și nesfârșit. De ce să fiu trist? Am 20 de ani, am voință cumplită, am servicia neînduplecată, am trup pietros, am doruri și lanțuri pentru dorurile mele. mi am murit un prieten și un tovarăș. El e de acum străin de noi. Poate e săricit sau poate nu e, nu știu. Prietenul meu mort va viețui în lăuntrul sufletului. De ce să fiu trist acum în fața tuturor? Tristeța mea mă va stăpâni în singurătate, așa cum se cuvina unui suflet care prezuiște moartea. Și apoi moartea mă strângenește acum când nu pot lupta, moartea medită singur, o înțeleg și mă iei dar aici, alături de ca să pari eu trist, să fiu și eu ca ceilalți. eu care am îndurat și am strășnit dințe în disperări ce-mi copășau duhul și îmi răstigneau trupul, gândeam și alungam tristețile. În dreapta mea prietenul plângea că mâinile Doamnei, brațul stâng purtațul durarea Nu. Ai venit singură? Baby e bolnavă. Dar Viorica?" Mișca aș înțelege că fața scârbită. Nu știu. Nu mai e prietenă. Nu mai vorbim de asta iarnă." Nu voiam să înțeleg. Firește Mișca o jignise. Voi nu știți ce rea e Viorica. E să fie supărată pe o prietenă nișta. Pășeam în convoiul de colegi și prieteni ai mortului. Străbile tot mai largi. Castanii începeau să dea umbră. Cerul își scutura nori. Să nu mai vorbim până la cimitir." Nu poate să stupșească nimic în amintire. Dar de ce să păstrești amintirile? mi dragă. Nici ca treferi, se-a plecat spre mine. De ce m-ai mincit? Eu priveam privir drepte deasupra cafetelor în coroanele ce întăvărășeau pașii prietenului mort. Înșelare în cimitir, chemând primăvara, președintele fu purtat pe brațe. În fața gropii cu unghiuri negre, febra îl tulbură în stăpânii. Tăvareșul lui fu lăsat în pământ cu frânghii, cu plânsete, cu bulgări. Pe nori le-a pus, își păstrau geana sângerie. Alea cea mare se neriniștea în vânt de seară. și și așteptau plata. La celelalte morminte licăreau pandere. Bănuia în buchete mari de flori scumpe. O bancă ieșise din iarnă cu două picioare surpate. Grădinarul își îmbrăca haină lăsată pe tracta unui monument de marmură vânătă. Îți amintești cimitirul din Iași? Vorbise Nișca, iar se schimbase, era acum nostalgică și liniștită. Se plimba cu privirile pe și pe cer, așteptând stele. mi am întrebat atunci de prietenul ei, Eșan, cu care s-a întors de la congres, cu care-și petrecuse atâtea după amies de iarnă. Toți spun că suntem îndrăgostiți unul de altul." Mi-a zâmbit. Eu mi-am stăpânit bucuriile, întrebându-le, de ce? În noaptea i am auzit pietriș ales lovind terestruica mansartei. În stradă, cu capul răsturnat ca să mă privească Nișca. Am văzut lumină. Am venit să spun drum bun. Îți mulțumesc, Nișca. Și nu-i așa? N-ai să mă uiți. Ai să-mi scrii, nu-i așa? Ai să-mi scrii mult și spune, Nișca. Ce să spun? Dacă mai vrei și noapte bună." 22. Lumină la Roma În jurnalul meu intim, iar nu în jurnal de călătorie, am scris în acea noapte de aprilie. Pe o stradă cu nume obscur am văzut astăzi un chip de fată. Am alergat, l-am căutat și l-am privit iar. L-am întors la hotel și acum scriu aici. Fata mi dragă, mi dragă. Nu mai pot apăra meterezele sfetului. Fata necunoscută, mi dragă. Chipul l am privit atât în amintire încât a început să se șteargă. Voiam să-i pătrun fiecare trăsătură. M-am tulburat. Acum nu mai știu precis chipul fetei. Și mi-e dragă, mi dragă. Poate sunt nebun. Mi-am bătut joc întorcându-mă către hotel de mine de hotărâri de mele. Am citit cea din tâi Agina din jurnal. Știu că nu sunt nebun. Dar am pierdut iar chipul fetii. Și fata mea e dragă. Îmi spun, sunt tulburat, aproape de nebunie. Și știu că toate acestea sunt împotrivire de șarte. Fata mea e dragă. E rușinos? Da, da.